Róma, Olaszország. Három hónappal idok halála előtt. Ferdinand Krikhóf története. Herr Krikhóf úgy ült kedvenc római szállodájának belső udvarán, ahogy csak Olaszországban szokott. Nem tette keresztbe a lábát, inkább kicsit lejjebb csúszott a kényelmes kerti fotelban, és megtámasztotta a hátát, ami ma reggel is nyilat. A kezét a combján pihentette. Németországban sosem ült volna így. A nagy germán birodalom, ahogy ezt a családon belül mondani szokták, Olaszországnál sokkal merevebb világ volt. Ott mindenki ismerte, legalábbis a saját köreiben, és ezért állandóan viselkednie kellett. Itt viszont elengedhette magát. Ülhetett terpezben, nem kellett keresztbe tennie a lábát, állandóan megigazítania a manzsettáját, kihúzni alól az aranyóráját, és rendszeresen rápillantania az akójára, hogy a díszsebkendője nem csúszott megint kéjebb a kelleténél. Ez volt a gyenge pontja, a díszsebkendője. Odri már évek óta piszkálta ezzel. Azt mondta neki, ha nem tudja úgy betenni az akójába, hogy mozgás közben ne csúszson ki, akkor inkább ne hordjon ilyesmit, mert idegesítő, hogy állandóan igazgatja. De ő nem szerette amerikai stílusban összehajtogatni és laposan betenni az akózsebébe. Ferdinand Krieghoff így lázott. A díszsebkendőjével. Csak azért is olyan dúsan, lazán gyűrte az a kójába, mint az olaszok. Sokszor tényleg kibukkott és lefelé konyult, mint a nyakkendője, amit természetesen szintén állandóan igazgatott. Az is csak akkor állt jól, ha pont az öve magasságáig ért. Kispolgári attitűd, mondta a felesége, amikor a zsebkendő matatás már tényleg nagyon zavarta. De Audrey most nem volt itt. New Yorkban csücsült, és feltehetően megint a világot váltotta meg valamelyik barátnőjével. Ő viszont Rómában pihente ki a karácsony és a szilveszter fáradalmait. Hétfő volt. Január második hete kezdődött épp, úgyhogy ezt már meg tudta indokolni. Dolgoznia kell, Európában lenni, tárgyalni, intézkedni. Audrey maradt az ilyenkor elviselhetetlenül hideg és nyírkos New Yorkban, persze csak addig, amíg a férje biztonságos távolságban nem került. Utána már ő is szabad volt. Egy másik generáció, ráadásul egy másik kontinensen. Biztosan lerepült Floridába, a Palm Beach-i házukba. Ott kellő intenzitással tudott utálkozni, legfőképp persze az amerikai elnököt szidni. Az andalusz stílusú már a -Lago, Donald Trump 126 szobás kastélyvillája ugyanis alig három sarokra volt tőlük. Az elnök télen szinte minden hétvégéjét ott töltötte, ezért is hívták már a a déli fehérháznak, szemben a washingtoni északival. Audrey mindig talált valamit, amin elégedetlenkedhetett, ha más nem, hát akkor a politikát. Újabban Donald Trump volt a célkeresztjében. Audrey szép nő volt, de azért mégiscsak amerikai. Negyven fölött már az ő arcára is érvényes kezdett lenni az olasz férfiak mondása, amivel Krieghoff németként teljes mértékben egyetértett. A legtöbb amerikai nő arca negyven fölött az ingerlékeny és zavarba ejtő boldogtalanság térképe. Hát részben ezért ült ő most itt. Az Otel de Russie belső teraszán. Nem akart a Palm en nézegetni a felesége elégedetlenkedő arcát, de dolga is a kátépelék. Az asztal mellett gázmelegítő állt, de Ferdinand Krieghoff ettől függetlenül sem fázott. 15 fok volt, napsütés, mert Rómában, januárban szinte mindig süt a nap. Ma is. Szemben vele gyönyörű cédrus fák álltak vigyázban. Az ezer éves márványszobrokkal szegélyezett gyalogos serpentínen, a pincsó sétányon, egészen fel a parkig, a villa A volt olasz belügyminiszter, aki pár hónappal ezelőtt ügyetlen taktikázással kijátszotta magát a hatalomból, pont olyan lendülettel és ziláltsággal közeledett az asztala felé, mint amilyen a politikája is volt. Kapkodó volt és hangos. Sokkal több hűhó, mint amennyi valós tartalom. Amikor 2019 nyarán a népszerűségében bízva saját magának akart minden hatalmat, hirtelen és megfontolatlanul kilépett az olasz kormányból. Előrehozott választások helyett azonban váratlanul újra az ellenzékben találta magát. Olaszország elnöke ugyanis nem írta ki a választásokat, mert a cserben hagyott populista koalíciós partner inkább megegyezett egy másik párttal, túljárt az eszén, és nélküle is hatalmon maradt. – Signore Matteozi! – állt fel a korához és fájós derekához képest meglepő gyorsasággal a német fegyvergyáros. Dacára annak, hogy ő volt a multimilliárdos, ez pedig csak egy diploma nélküli milánói középkategóriás szájhős, aki az egyetemet sem tudta befejezni, Krikhoff tett felé két lépést. A 40-es évei közepén járó és tíz perc késéssel beviharzó olasz politikus, aki annak ellenére, hogy nem lett belőle miniszterelnök, még mindig a legnépszerűbb olasz párt elnöke volt, már távolról nyújtotta a kezét. – Örülök, hogy ismét találkozunk, – mondta a német mágnásnak formálisan, és mosoly terültetve az arcára. Aztán berehuppant az asztal melletti másik fotelba. Valójában egyáltalán nem örült. A testőrök lemaradtak, és a teraszra vezető kétszárnyú ajtónál felvették az olaszos pincér testtartást. Hátuk mögé font karral, koron fekete napszemüveg mögül szemlélődtek, és közben nem csináltak semmit. Signore Matteozi hajkefe sűrűségű, rövid frizurája és gondozatlan borostája, amit akár szakálnak is lehetett nézni, mindennapos látványnak számított az Olasz újságok cím Ennek ellenére erről a ma római kávézásról, és persze a valós összefüggéseiről a róla szóló cikkek egyikében sem lehet majd olvasni. Az újságírók vagy képtelenek átlátni a helyzetet, vagy a szerkesztőségük politikai álláspontja miatt a lényeget szándékosan elhallgatják az olvasóik elől. A szélső jobboldali olasz politikus és a családi kapcsolataink keresztül egészen amerikáig elérő német fegyvermágnás között most már lassan két évre visszatekintő hallgatólagos megállapodás állt fenn. Eredetileg azt képzelték, hogy ez mindkettőjüknek jó jöhet majd. Ferdinand Kriekhof fegyvereket akart eladni Olaszországban sok-sok milliárd dollárért. Luigi Matteozi pedig Olaszország miniszterelnöke szeretett volna lenni. Krikhov milliméter pontosan betartotta, amit ígért. Ő maga is, de a baráti körébe tartozó összes német iparmágnás sok tízmillió euróval támogatta azokat a segélyszervezeteket, amelyek aktívan részt vettek a menekültek taxisztatásában. Líbia, és Olaszország között. Amikor Amerikában járt, főleg Palm Beach-en, ott is mindenkit rávet, hogy finanszírozzák a menekülteket támogató alapítványokat. Az volt az elképzelésük, hogy ha Olaszországban tűrhetetlenül sok migráns gyűlik össze, akkor az olyan irányban változtatja meg a közhangulatot, amit a szélső jobboldali Signore Matteozi meg tud lovagolni. Nyíltan migráns ellenes volt, és így a tömegek egyre inkább őt támogatták. A népszerűsége fokozatosan nőtt. Az olaszok többségének 2018 óta már nagyon elegük volt a mérhetetlen sok pénzbe kerülő arab és afrikai menekültekből, az eltartásukból, a járókelőket zaklató utcai kéregetésükből és a koszból, amit félbarbár emberek módjára maguk után hagytak az utcákon. Genovában például a szenegáliak a kapuaiakat tekintették vécének. A belvárosban a szél használt WC-papírt fúj mindenfelé. De nápo is ilyen volt. A dél-olaszváros egyharmadát már elkerülték a helyiek, és maguk között csak bronxnak hívták, mert annyi fekete arcot lehetett ott látni, mint New York feketék lakta zűrös északi negyedében. A titkos terv az volt, hogy a közhangulatot kihasználva Luigi Matteozi kiprovokálja az előrehozott választásokat, és hatalomra kerül. Aztán miniszterelnökként, cserébe a segítségért, bevásárol Ferdinand Krikhoff fegyvereiből. A pár hónappal ezelőttig fennálló kormánykoalícióban kisebbségben volt ugyan, viszont kedvezett neki, hogy belügyminiszterként nagyon határozottan fel tudott lépni a menekültekkel szemben, a segélyszervezeteket lényegében embercsempész vállalkozásoknak nyilvánítva. 2019. augusztusában már elég közelinek érezte a pillanatot ahhoz, hogy kiprovokálja az előrehozott választásokat. Ő és a pártja már annyira népszerű volt, 35%-on állt, hogy nagy eséllyel kormányt tudott volna alakítani. Ráadásul nem várhatott tovább. Érezte ugyanis, hogy az idő ellene dolgozik. A közhangulat a nyári vakáció hónapjaiban váratlanul változni kezdett. Luigi Mateózia a saját ügyességének kezdett az áldozatává válni. Belügyminiszterként bevezetett migráció ellenes csomagja ugyanis túl eredményesre sikeredett. Egy év alatt 80 kal csökkent az Olaszországba érkezők száma. Mielőtt belügyminiszter lettem, 120 ezeren jöttek évente, utána 23 ezeren, tavaly meg már csak 7 ezeren. Ez azt jelenti hogy tízezer olaszra most már csak egyetlen menekült jut. Az olaszok hirtelen elfelejtettek félni tőlük. Itt abba hagyta a mondatot és elvette a pincértől a kapucsinóját. Az oteldő rüssi hófehér porceláncsészéjében a tejhabra nagy H és R betűt szórtak kakaóporból. Luigi Matteozi arra várt, hogy a német fegyvergyáros reagáljon valamit, de helyette Krieghoff is úgy csinált, mint ő. A kávéjával bíbelődött. Fejtse csak ki a saját magát megbuktató belügyminiszter, hogy hová akar kiukadni. Magyarázza meg a magyarázhatatlant, hogy miért rúgta fel kapkodva a koalíciót. Miért nem jutott eszébe a nyilvánvaló lehetőség, hogy szélső baloldali koalíciós partnere más párttal is összeállhat, és hatalmon tud maradni? Miért nem érte el, hogy az államfő kiírja a választásokat? Miért nem lett belőle miniszterelnök, és így most miért nem rendelt tőle fegyvereket sok milliárd euróért? Pedig ez volt köztük a megállapodás. Kríkhoff ezért finanszírozta éveken át a segélyszervezeteket. Legyen jó nagy baj, ez volt a cél, ami ellen Matteózi felléphet. De aztán éljen is a megszerzett népszerűséggel, és kerüljön hatalomra. Tudom, hogy mire gondol most, Herr Krieghof. Folytatta végül az olasz ex belügyminiszter. Lenyelte a kapucsinót, megkeverő kiskanalát, és így tette le a hófehér abroszra. Krékhóf hülledezve nézte, ahogy a nyál foltot hagy a terítőn. Mateózi felemelte a csészéjét, de nem ivott a kávéjába. A saját sikeremnek vagyok az áldozata, mentegetőzött kicsit hadarva. Attól lettem népszerű, hogy agresszív migráns ellenes politikát folytattam. De mivel épp ennek köszönhetően eltűntek az utcáról a menekültek, az olaszok, főleg délen, elkezdtek nyavajogni, hogy valamennyit most már inkább engedjek be. Kellenek a menekültek, mert nem lesz, aki leszedi az olíva bogyót a fáról, és vidéken nélkülük nem indulnak új osztályok az iskolákban, mert akkor a belső emigráció észak felé. A Nápa és Palermo környékbeliek évek óta az északi nagyvárosok, Torino és Milánó felé tartanak, mert ott több a munka, és magasabbak a bérek. Ahogy a kelet-európaiak, amióta lehet nyugatra mennek. Kicsiben ugyanaz van nálunk is, Olaszországon belül. Az elnéptelenedő dél-olasz településeken maradóknak minden nap át kell vinniük a gyerekeiket egy távolabbi faluba, ha iskolába akarják járatni őket. Akkor már inkább migráns gyerekekkel legyen tele az iskola, csak ne kelljen naponta órákat ingázniuk. Ez a helyzet. Meg, hogy kifizeti majd az évtizedeken át nyugdíjaskodó olasz öregek eltartását, hiszen Olaszországban ma már száz fiatalra 170 nyugdíjas korú jut. Aztán a pápa is egyre hangosabban prédikált a keresztényi szeretetről, és ugye a kreatív vérfrissülés, meg az olcsó munkaerő, ami kell a nagy olasz cégeknek, stb. Mielőtt olyan népszerű lettem volna, hogy biztosan választást nyerjek, elkezdett hanyatlani az indexem. Nem volt más választásom augusztusban, higgy el! Ki kellett lépnem a koalícióból, meg kellett kockáztatnom, nem tettem mást. Ami történt, az nem az én hibám. Vagy azonnal bolítom a kormányt, és ha az elnök kiírja a választásokat, akkor egyből hatalomra kerülök, vagy még három évet várok, fokozatosan csökkenő népszerűséggel. De akkor ön is vár a fegyver megrendelésekre. Hiszen belügyminiszterként semmit sem tehettem az ön érdekében. Csak miniszterelnökként tudtam volna, a hadügyminisztert a déli, szélső-balos koalíciós partner adta. De ők nem fegyverekre akarták költeni a pénzt, hanem fejenként 780 eurós állampolgári alapjövedelmet osztogatni a szavazóiknak, a déli tartományok semmire kellőinek. Itt végre abbahagyta a magyarázkodást, és beleivott a félig már kihűlt kávéjába. Ferdinand Krieghof persze értette az érveket. Amerikát leszámítva szinte minden nyugati országban hasonló volt a helyzet. A fiatal generációknak elment a kedvük a háborútól. El sem tudták képzelni, hogy fegyvert fogjanak, de azt sem, hogy az országuk vagyonokat pazaroljon el távoli kontinensek számukra érthetetlen, értelmetlen és jelentéktelen konfliktusaira. Inkább szórják szét köztük a pénzt, hívják bárhogyan is, megemelt munkanélküli segélynek, ingyenes egyetemi oktatásnak, állampolgári alapjövedelemnek, gáz-ártámogatásnak, rezsicsökkentésnek, költségmentes egészségügynek, közmunkaprogramnak, bárminek. Ahogy a XXI. század elejének egyik sokak által olvasott gondolkodója, az izraeli Yuval Noah Harari megfogalmazta, a nyugati világ tudás alapú kapitalizmusában megszűnt az ok a háborúra, úgyhogy nincs értelme hadseregre költeni. Mire menne Vladimir Putin, ha orosz katonák Kaliforniában elfoglalnák a Szilícium völgyet? Gazdagabb lenne tőle Oroszország? De hogy is? Az Apple, a Google, a Facebook és a hozzájuk hasonló cégek fejlesztőmérnökei felpattannának a repülőgépre, és onnantól kezdve ott lenne gazdagság és jólét, ott működnének a vagyonokat termelő számítástechnikai vállalatok, ahol ezek a kreatív és okos emberek landolnak, és folytatják a munkájukat. A mesterséges intelligencia fejlesztését és a robotizációt. Ma már csak a harmadik világ erőforrás alapú. Már csak ott van értelme háborúzni olajért, gyémánt bányáért, vagy bármiért. És aki megszerzi a koncot, az is csak annyira megy vele, hogy eladja korrupt módon, áron alul valamelyik nyugati vállalatnak, és lesz egy gyönyörű villája a Genfitó partján, a családja pedig Párizsba jár vásárolni. A többiek pedig, az ország a milliói, cserében nyomorognak a szétlőtt Tripoliban, vagy mondjuk Damaszkuszban, vagy Afganisztánban, vagy Jemenben, vagy abban az 56. harmadik világbeli erőforrás alapú országban, ahol fegyveres konfliktusokban emberek haltak meg 2019-ben. Mára ilyen lett a világ. De akkor mit tegyen a szabad gyártókapacitások garmadájával rendelkező hadipar? Mit tegyen ő? Kinek adjon el fegyvereket? Persze ebben az 56 országban lehet próbálkozni. A közel országaiba irányuló német fegyverexport például az öt évben 125 százalékkal nőtt. Az ő családi vállalkozása még ezt is túl teljesítette, mert ebben a térségben 180 kal növelte a bevételeit. Ez azonban csak apró pénz. Mert ezek szegény országok. Fegyvert a gazdag országokban kellene eladni, mert csak ott lehet milliárdokért üzletelni. De ugye a nyugati országok választópolgárai ma már nem akarják finanszírozni a távoli háborúkat. Havi 780 eurót akarnak, munkanélkül, csak mert olasznak születtek. Hát akkor féljenek otthon. Féljenek annyira a saját országaikban, hogy akarjanak minden templom, műemlék és vasútállomás elég katonákat, terrorelhárítókat, páncélautókat, bármit. Legyenek kamerák minden utcasarkon, autóbusz megállóban és hordjon méreg drága golyóálló mellén minden rendőr, katona és polgárőr. Legyenek újra határok, Európán belül kerítések, őrtornyok és páncélakadályok az utcasarkokon, bármi, csak menjen az üzlet. Mert neki, Ferdinand Krieghofenak mindegy, hogy miért vesznek tőle fegyvereket. Csak vegyenek. Ha az belső fegyverkezés a terrorfélelem miatt, ha a katonák nem Afganisztánban járőröznek a legújabb géppisztolyokkal, hanem a kölni dóm előtt, neki az is jó. Csak rendeljenek tőle fegyvert sok milliárd euróért. Ez a lényeg. Más nem számít. Németországban ez sikerült is. 2015-ben a bizonytalankodó kancellárt Angela Merkel-t pár nap alatt sikerült meggyőzni arról, hogy engedje rá az országra egymillió millió szírmenekültet. Aztán már mindenki biztonságot akart, fegyvereseket látni maga körül, mert úgy szeretett volna kimenni a berlini karácsonyi piacra, hogy közben nem robbantják fel, vagy gázolják halára kamionnal, mint 2016-ban. Donald Trump amerikája évente 175 milliárd dollárt költ terrorelhárításra. Két és félszer annyit, mint az egészségügyre. Ráadásul, mivel a fegyvertartás engedélyezett, és rendszeresek az iskolai lövöldözések, a bevásárló központokban pedig a tömegmerényletek, így arra felé bőven van pánik, hisztéria és félelem. Az elpázói merénylet után például, 2019-ben, Egyetlen nap alatt 170 ezer golyóálló iskolai hátításkát adtak el az országban. Úgyhogy a fegyvergyártók legnagyobb örömére Amerikában már maguk az emberek is bevásárolnak rendesen. Már ők is fegyverkeznek. Évente 10 millió új lőfegyvert vesznek összesen 15 milliárd dollárért. Minden egyes iskolai lövöldözés, a TV híradók kameráiba sírdogáló anyukák drámája Kimutathatóan, alkalmanként fél milliárd dollárt lendít az üzleten. De az elmúlt években Franciaországon is eluralkodott a félelem. 2019-ben a Párizsi kormány már 31 milliárd eurót költött terror elhárításra. Majdnem annyit, mint amekkora a francia katonai költségvetés, mert az konkrétan 34 milliárd euró. Németország csak 2018 és 2019 között 12 kal növelte az ilyen irányú kiadásait, évi 42 milliárd euróra. Ott tehát minden sínem van. Sőt, a védelmi miniszter Ursula von der Leyen, aki 2013-tól 6 éven keresztül irányította a befelé forduló német felfegyverkezést, ma már az Európai Bizottság elnöke, lényegében Európa miniszterelnöke. Ferdinand Krickhoff legnagyobb megelégedésére. Hát akkor mit csinálnak ezek a teszetosza olaszok? Ők miért nem félnek? Mit szerencsétlenkednek a politikusaik? Neki ne akarja megmagyarázni ez a Twitter király az óránként írogatott hecskampányszerű üzeneteivel, amit a félvilág elolvas, hogy nem tud félelmet generálni, csak mert újabban, épp neki köszönhetően nincs elég arab menekült az olasz utcákon, Mondjuk lehetne esetleg tanulni a kelet-európaiaktól, nem? Kezdett óvatosan Ferdinand Kríkóf abba, amiért ide repült Rómába. Nem nagyon látott más megoldást, mint nyíltan kimondani, amit gondol. Ott aztán nyomasint se arabnak, se afrikainak, mégis félnek tőlük. Nem kellene ezen egy kicsit elgondolkodni? Elemezni egy csöpet a lengyel és a magyar technikát? Meg a többi posztkomcsi országot. Hogy arra felé az emberek úgy is félnek, hogy konkrétan nincs kitől.